За її плечима поволі виникла матір, зодягнута тепер у темно-синій байковий халат. «Доброго ранку!» якомога чимніше привітався я. «Доброго ранку!» відповіла Серафима Михайлівна. «Вас, очевидно, вигнала з дому дружина, і ви не знайшли нічого кращого, як прийти сюди», сказала Лариса. «Уявіть собі навпаки. Я сам себе вигнав з дому, бо дім цей став порожнім. Знаєте, як порожній дім коли хтось його покидає. Були часи, коли люди через це стрілялися. У вас пістолета бува, нема? Я вимовив це хрипким тихим голосом, хоч і намагався теж надати йому відтінку іронічності. Тоді ви смішний? Вона зробила ще кров до ліжка і спинилась. Хоч у коридорі горіло світло, а на дворі в був ранок, все ж завішані штори затінювали кімнату». Може, тому дочка Серафима Михайлів рвучко просягла руку до вимикача. Спалахнуло блідеро жовтаве світло. Тепер я побачив великі сірі очі, тонкі напівростулені губи, родимку на лівій щуці. Мені забиратися? Вона ніяк не зреагувала на моє запитання. Не скидаючи черевичок, перейшла до високої шафи з одностолковими дверима. Мене обдав запах парфумів і хвилюючий пахощі жіночого тіла сильного і ледь вловимо граціозного. Серафимина дочка відчинила шафу і спритним рухом дістала голубий спортивний костюм. Звичайно, поки вона знаходилась поруч, а Серафима Михайлівна стояла біля дверей, не могло бути й мови про вставання. Коли вона знову прийшла біля свого ліжка, а далі енергійно вилетіла в коридор, аж мати відсахнулась. «Я раптом збагнув, що конче мушу щось їй сказати». Нехай вона поспішає до свого Георгія. Нехай я виглядатиму в її очах смішним, коли не гірше, але сказати мушу. На щастя, Серафима Михайлівна пішла за дочкою. Я скочив на підлоги і швидко вдягнувся. Лише ступивши за поріг її кімнати, спинився. Мені не було чого сказати їй. І все ж я рушив далі. У кінці коридору коловішалки Лариса запихала костюма в елегантну спортивну сумку повернула на хвилю лице, красанула поглядом і відвернулася. «Я, очевидно, вернуся ввечері», – сказала до матері так, наче мене й не було поруч. «Ти снідала?» – спитала мати. «А вже ж, а пообідаємо в лісі?» Вона дістала з-під і запхнула до сумки кеди. Рухи цієї жінки були так само різкі, якісь незграбні і в той же час сповнені неповторної грації. «Чому я спостерігав за цим збиранням? що я шукав слово, яке мало б з'явитися, але натомість запихалося дедалі глибше до горлянки. Сподіваюся, ввечері мені не доведеться викликати міліцію. Вона подивилась на мене відверто-глузливо, а вже через якусь секунду промовила до матері з неприхованою ніжністю. Я справді ввечері буду вдома, матусю. Закинувши сумку на плече, вона рвучко ступила до дверей, так само енергійним порохом розчинила їх. Двері проте зачинилися м'яко, майже нечутно. «Будемо зараз снідати», – сказала Серафима Михайлівна. Щось наче підштовхувало мене. Вдягнутий, але босий в одних шкарпетках я кинувся й собі до дверей. Цокіт жіночих черевичок лонав десь унизу. Наче невіжений, метнувся я вслід за тим цокотом, за тією голосною енергійною ходою. Я наздогнав її майже біля самого виходу. «Послухайте». Вона обернулася. Колючі сірі очі були зовсім поруч. Задиханий, напівбосий, я стояв, не знаючи, що сказати. Ми стояли так обличчя до обличчя добрих півхвилини. Я важко дихав і все більше розумів, що треба повернутися, піти, зникнути якомога швидше з цього дому. У мене є шанс ніколи її не зустріти. І матір її не зустріти. У мене є шанс хоч таким робом врятуватися. Коли ти програєш, коли ти загубив більше, ніж досить, Можна хоча б зробити вигляд, що нічого не трапилось. А проте я не міг вчинити так. Ось-ось мали розтолити пащу двері, що вели з вулиці. Ось-ось у моєї ганьби мав з'явитися ще один свідок. Я чув, як шльопали чиїсь кроки подвір'ям, а жінка навпроти мене стояла і мовчала. На дні її великих сірих очей на зміну іронії виросло здивування. А потім погано приховане збентеження і ще щось, назви чому я не годин добрати. Може, навіть страх в переміж зі співчуттям? Вам холодно в ноги, сказала вона нарешті. І крім того, я не люблю чоловіків хлюпиків. Я не. почав був я і затнувся. Може, збоку я здаюся ще смішнішим, ще гіршим, ніж я насправді, майнуло в моїй збаламученій голові. Візьміть мене з собою, випалив я і аж тепер відчув, як справді нестерпно холодно мені в ноги. Може, ще й увечері прийти до вас у моє ліжко? сказала вона насмішкувато, проте без злості, швидше втомлено. Цього я не прошу. Вибачте, мене чекають. Усе ж вона не відвернулась, не зникла. Щось затримало цю жінку, що могла б вилити набагато дошкульніші слова. І раптом. Я, споди, мов, помітив те, чого не помічав досі. Вона дуже схожа на Серафиму Михайлівну. Ця схожість не одразу впадала у вічі. Вона ніби сиділа, захована десь далеко у рисах її вже поораного ледь помітними зморщичками обличчя. І тільки тепер, коли очі поглибшали і вже дивилися повз мене, добуваючи з глибини зіниць щось тільки їм і знане, а Вона стала невломимо і виразно воднораз нагадувати матір. «Пробачте», – сказав я, і пішов назад, угору, сходинка за сходинкою, обпікаючи холодом собі підошви. Двері нарешті грюкнули. Хтось пройшов мимо Лариси, привітався. Хтось ішов за моєю спиною. Я почув його дихання і спинився. Мимо мене продебуляв старий, як світ дідуган. Він важко дихав, як і я, після свого безглуздого маршу вниз. Тільки його хода мала сенс. Він подивився здивовано на мене.